בבית קפה. שלום, שולחן לשניים? כן. כן. איפה אתם רוצים לשבת? בפנים או בחוץ? בחוץ. בפנים. בסדר, בפנים. סליחה, אסור פה לעשן. איפה מותר? בפנים אסור, בחוץ מותר. בבקשה, מה אתם רוצים? אני רק רוצה לשתות. קולה בבקשה. אני רוצה סנדוויץ' טונה, סלט יווני, קולה וקפה. שלמה, אתה יכול לשלם? אין לי כסף. מה זה? אין לך כסף? תמיד אני משלם. היום אני לא יכול לשלם, אבל מחר.